Bola raz pekná lúka, v ktorej žili chrobáčikovia. Žila tam aj Lienka Lenka. Každý deň bola veselá a všetky ich zdravila. Jedného dňa ale sedela smutná na tulipáne a plakala. Započul ju múdry roháč, priletel k nej a spýtal sa. Lenka čo sa stalo, že si taká smutná? Lenka povedala. Mucho sa mi vysmieva, že som ešte malá. A roháč povedal. To nevadí, veď si šikovná a múdra. Pekne sa vyspi a ráno si dáš z muchou preteky. Keď vyhráš, budeš múdrejšia než mucha. Lenka ráno vstala. A okolo domu boli chrobáčikovia, ktorí už vedeli o pretekoch. Začali Lenku povzbudzovať. Lenka, ty to zvládneš! Tak sa pripravila na štart s muchou. Roháč vyhlásil. Ten, kto bude prvý, ten vyhráva. Včela zapískala a hneď boli obidve preč. ako tak Mucha letela? Zachytila sa na pavúčej sieti, pretože letela moc bláznivo. Lenka prišla do cieľa ako prvá a bola výťazka. Mucha sa skoro od hamby posikala. Lenka bola veľmi šťastná a spolu s chrobáčikmi si urobili veľkú výťaznú oslavu. A mali tam veľkú čokoládovú tortu. Oslava trvala až do rána.